Eun e bat manifestaldietarat heldu zen bukaeraan tsigotasun legearen konttraako manifestaldia, Abendutik hegulalarki deitzen dute itzzo orduaktara tokiko haain taldek, Gabi arestegi, bizi elkarteko kideak hititza hartzu zuen baiionako merkatuan. Gauz biz ere bilduak dira? ezinbaikira isilik edo jajirik egon. Ez dugu gobernua hau liberstateak muriztera utziko erreakzionatu gabe. Seggurtateari buruzko lege proposamena senatuak aztertuko du orain. Lege bilsagak boskatu handoren. Senatura eristekotan da beraz, zizburtasun legea, eta kezkagahia da norbanakoan askatasunaren zat, aitoa zer iduriko. Agi ah, da lege horrek sinpleki ejateko, egitajen eh, eh, zeinketa leagotzen duela, poliziaren eh, boterea behmatu, agudio ah, sekuritarioekin ehan bezala, kritiko direna hotxak, dien nahtean bastekturik direna hotxak, geroz eta zeinduagoak nahi dituena. Tokiko parlamentaria idea egin nahi izan dietelarun batean, helbe berdeak EHB eta azkerreko hainbat alderdik, baina gara jauetan jendea biltzeko zailtasuna konazuditu itzerdika, jakez bortairuk EHB-ko kideak. Bada jende, bon, ez dira kopuru handiak, baina nik uste mententzen du dinamika bat jendea informatzeko, e egoera biziki zaida da, e bizitzen dugun egoera, COVID-arekin, e eta mugitzeko ditugun nekaziekin, baina guztiz ere, pentsatzen dugu gaiak meresiduela eta beharrezkoa dela mobilizazio eta dinamika hori txekitzea. Segurtasun legearen ezestatzarekin batera, Gerald Darmanen ministroa eta Didi Lallman polizia prefetaren demisioa eskatu zuten. Revokazio! Darmanen! Demisio! Lalleman!